Мсьє прочинив двері і увійшов Іванко Джон, розгублений і сумний. Далі все понеслося таким галопом, що я лише ковтала повітря роззявленим ротом. Ритм спілкування прискорився настільки, що я почала задихатися. — Маєте три хвилини, — різко сказав мсьє Паскаль. Він не жартував. Ми це добре знали, спостерігаючи, як швидко Випаровуються інші гості. Раз, два, стільці порожні. Мсьє відійшов у глиб кімнати, ми мовчали. «Мсьє Паскаль?» – нарешті вимовив Іванко Джон. «Я вас дуже поважаю, ціную вашу увагу і фантазію, але... Але це вже переходить всякі межі. Дві хвилини!» – не обертаючись констатував господар. Я встинула плечима. «Не заперечуй, будь ласка». «Ти вирішила остаточно?» – спитав Іванко Джон. «Так, ми можемо жити тут», – почав говорити він. «Я викладатиму в школі. Ти підеш з цього дому?» – він гнівно засопів в бік господаря. «Ми будемо ходити до лісу, до церкви. Пам'ятаєш?» «Одна!» «Та хто ви такий, чорт забирай? закричав Іванко Джон і хотів ухопити мене за руку. «Я...» Які ж ви, люди, егоїсти і егоцентрики!» – сказав мсія, підходячи до нас. «Не розчаровуйте мене, Джоне! Ваш час вичерпано! Прошу покинути приміщення! Дві секунди, що залишилися, вам не потрібні! Все, що ви говорите, не те!» «Не те!» Він сказав це так упевнено, що Іванко Джон відступив. Я знаю, він чекав на моє слово і не почув його, я просто не могла говорити. Гарюкнули двері. За дві секунди я встигла б сказати «Я люблю тебе», і завтра ми пішли б до нашого лісу. Я залишилася стояти посеред зали із німим запитанням в очах. Запам'ятайте, пані Голко, народження і смерть – дві важкі роботи. Два найскладніші процеси у людському житті і горе тим, хто цього не розуміє, ставиться як до фатуму чи випадковості. Затямте, це робота. Її треба виконувати гідно, так як це роблять звірі і птахи. А ви, голубенько, обрали надто легкий шлях. Він не ваш, я це одразу зрозумів. Я дав вам відпочити, а тепер вперед. Ви ще згадаєте мене добрим словом. А якщо не згадаєте, я не ображусь. Але чому я? Чому я, Господи? Це риторичне запитання. Його ставлять без винятку всі. У горі її, в радості, на нього немає відповіді. Я знову почала задихатися, в голові паморочилося. Кімната пливла перед очима, силует у чорному смокінгу хилитався переді мною, роздвоювався. Немає? Ні. І не шукайте її, як досі не шукали. Я сам не знаю. Голос гудів у мені, як ієрихонська труба. Я напружувалася, щоби розрізнити звуки. Одночасно у голові знову почали калатати китайські дзвоники і проклювуватися курчатко. Мій вибір випадковий. Пам'ятаєте, що казав Ніколо? Оло, оло, оло. Але знай, я дивлюсь на кожного і кожному відповідаю. Аю, аю, аю. Як не ті листи... Прошепотіла я, ледь ворушичи вустами. Я вже нічого не бачила у суцільній темряві. Мабуть, він засмикнув штори. Так, варто лише мати очі і вуха, уха, уха, уха. Я хочу допомагати вам відповідати. Ви самі не впораєтеся. Добре, обре, обре. Тиск, перепрошуємося, тиск, нормалізується. Дихання. Стабільне? Відключаємо штучне? Так. Хвилини через дві. Один, два, три разом. Що ви кажете, мсія? Це сон? Це вже сон? Вона заснула. Добре, нехай спить. Можете вести в палату. Реанімаційну? Ні, можна загально. Через годину дасте два кубики. Поїхали. Дев'ятий день. Будете палити чи як? Я й не помітила, що стрічка транспортера з моїми продуктами уже просунулася до касирки. На ній лежала пляшка з йогуртом, шоколадка-мілка та банка кави. Ой, вибачте, замислилась, сказала я, і простягнула жовту дисконтну картку.